Her er Radio Holger Internet. Man skal som bekendt opleve meget, og det fik jeg selv at mærke, da gratisavisen Metro Express den 3. juli bragte en hetsartikel om mig under den forarvede titel Bliver ved trodsdom. Denne gang var hetsen dog ikke som se vanligt rettet mod Radio Holger Internet, men mod mit internettidsskrift Patrioten. Bladet havde fået en tredje rang jurist ved navn Christopher Badse fra det såkaldte Institut for Menneskerettigheder til at udtale sig om nogle bemærkninger i tidsskriftet. Og når jeg taler om en tredje rang jurist, så er det ikke helt uden grund, i det denne Christopher Batse, på en fuldkommen naiv måde udtaler sig baseret på et skrift om rigsadvokatens gennemgang af retspraksis. Hvorfor gør Christoffer Balsen nu det? Jo, fordi han tror, at hans egne ord får en større autoritet, hvis han kan sætte dem i forbindelse med rigsadvokatens. For en jurist ved et såkaldt Institut for Menneskerettigheder syner jo ikke af meget, og så vil man gerne låne lidt autoritet. Men skal det nytte at inddrage rigsadvokatens overvejelser angående andre og afsluttede sager i denne sag, så må det sandelig gøres på en langt mere elegant måde, end Christopher Batze kan. Man kan således ikke bruge Rigsadvokatens overvejelser om retspraksis som en facitliste, for som domstolene siger, enhver sag er unik. Og desuden så er Rigsadvokatens overvejelser jo kun et partsindlæg, i det disse overvejelser netop kun ses fra anklagemyndighedens side, og der er som bekendt hele tre sider i en enhver straffesag. Og Christoffer Batze er dum nok til særskilt at fremhæve, at jeg nok også kan dømmes for propaganda. Jamen herrer Gud, her jurist, det er jo bare en supplerende paragraf i racismeparagraffen. der naturligvis kun kan komme i anvendelse, hvis jeg virkelig skulle blive dømt for ulovligt at have fremsat en ytring. Der er altså ingen mening i at tale om dette særskilt. Juristen Christopher Batse mener, at sætningen i januarnumret af mit tidsskrift, citat, en effektiv terrorbekæmpelse må således kræve en hjemsendelse af alle muhammedanere, også de velintegrerede. citat slut. Især er problematisk ja at sætningen efter Rigsadvokatens førnævnte retspraksis lige frem var føre til domfældelse. Det er nemlig det samme som at sætte lighedstegn mellem terrorisme og muhammedanere, siger Christoffer Batse. Men dette er jo det rene sludder. Og det bliver helt tydeligt, hvis man blot indsætter sætningen i det afsnit fra januarnumret i Patrioten, hvor i sætningen rent faktisk forekommer. Her hedder det ordret. Citat. Grundlaget for Dansk Folkeparti's terrorbekæmpelse er altså forkert, fordi det bygger på antagelsen om, at de farligste muhammedaner er dem, der råber op til demonstrationer, Og ikke de veluddannede og velintegrerede muhammedanere, der optræder i det danske samfund som ingeniører, sagsbehandlere og læger. Men erfaringen fra angrebene på New York, Madrid og London viser helt klart, at de virkelig farlige muhammedanske terrorister netop er de velintegrerede muhammedanere, der i ro og mag kan forberede angrebene, netop fordi de ikke vækker opsigt, og derfor ikke er under observation. En effektiv terrorbekæmpelse må således kræve en hjemsendelse af alle muhammedanere, også de velintegrerede, og det har Dansk Folkeparti som bekendt ikke på programmet. Citatslut. I denne sammenhæng bliver det jo klart at sætningen netop ikke sætter lighedstegn mellem muhammedanere og terrorisme. da det jo faktisk er problemet med at finde terroristerne mellem de øvrige muhammedanere, der os. og hvor jeg så understreger, at da dette i praksis er umuligt, så er man nødt til at hjemsende alle muhammedanere, hvis man vil være på den sikre side. Denne argumentation forudsætter selvsagt, at man skældner mellem muhammedanere og terrorisme, for ellers var der jo slet ingen mening i, at skælne mellem muhammedanerne. Og det bringer mig så tilbage til den erkendelse, jeg har gjort mange gange. At jurister ikke kan læse. I hvert fald har Christoffer Batze meget vanskelig ved det, for han forstår altså ikke rigtigt, hvad jeg skrev. I slutningen af Heds-artiklen falder Christoffer Batze da også lidt ned og erkender trist, at, citat, I sidste ende er det op til anklagemyndigheden at vurdere, om der skal rejses tiltale. Slut. Ja, det er det jo altid, og jeg tror egentlig ikke, at anklagemyndigheden er så ivrig som Christoffer Batse, da jeg forløbigt har givet den nok at bestille med den vaserende racismesag mod mig, hvor i det næste retsmøde, det fjerde, skal holdes i september. I øvrigt finder jeg det ret komisk, at hedsartiklen i Metro Express har titlen Bliver vedtrodsdom. For denne titel antyder jo, at hvis jeg blot en gang er dømt efter racismeparagraffen, så må jeg ikke ytre mig mere om de fremmede. Jeg skal gerne indrømme, at jeg opfatter grundlovens tale om ytringsfrihed på en helt anden måde, og jeg agter at fortsætte med at ytre mig, Så længe det passer mig. PET-kommissionen har nu om sider afleveret den meget omfangsrige rapport om det arbejde, som politiets efterretningstjeneste udførte i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Og det er naturligvis interessant læsning. Ikke så meget på grund af omtalen af den politiske overvågning, som PET hengav sig til i disse årtier, for denne overvågning kan næppe overraske nogen. Nej, det er virkelig interessante... og måske også lidt overraskende for nogen, er de obskure eksistenser, som PET arbejdede sammen med. PET brugte unægteligt meget urene kilder, og medierne omtaler ud fra rapporten en særlig snavset kilde. Citat. Det var i strid med loven, da PET i slutningen af 1980'erne fik en medhjælper til at kopiere oplysninger fra et nazistisk forlag. Indgrebet burde have været forelagt en dommer. Men det skete aldrig, vurderer PIT-kommissionen i sin undersøgelse. Det var arkivaren Fred Farman, der efter aftale med PET havde tæt kontakt med nazisterne, og i den forbindelse kopierede han Norlands Forlags debitok og videregav informationerne til efterretningstjenesten. Oplysningerne befandt sig på en computer. Chefpolitiinspektør Per Larsen, som var chef for operationerne i PET har under afhøring i kommissionen sagt, at han ikke kunne se nogle legalitetsmæssige problemer med kopieringen. Han mener, at den daværende chef for PET, Hanne Beck Hansen, godkendte indgrebet uden at gå i retten. Men pet kommissionen vurderer altså, at operationen havde karakter af en rensagning, som ifølge loven kræver en dommers godkendelse, enten forud eller efterfølgende. Fred Farman fik betaling af PIT's kontor i Aarhus for sin indsats. Farman havde skaffet sig et nært forhold til nazisternes formand, Paul Heinrichs Ries Knudsen. Citat slut. Ja, Fred Farman var utvivlsomt som landets mest mærkværdige journalist. Og det vil sandelig sige noget. Og også jeg blev flere gange opsøgt af denne forrygte desperado, der søgte eller stjal oplysninger fra alle, som han kunne etablere en form for venskab eller bekendskab med. For det var Fred Farmands modbydelige teknik at gøre sig gode venner med folk og derefter forråde dem. Han var simpelthen den professionelle forræder og stikker. Fred Farmand er en utrolig utiltalende person, moralsk lavtstående på alle måder. Der kan overhovedet ikke siges noget til fordel for Fred Farmand. Og denne urene kilde øste PET altså af. PET skulle skamme sig, for der må dog være grænser for, hvilke personer man vil anvende. Efter det skandaløse optrin på Køge Gymnasium, hvor rektor i sin tale til de nye studenter indblandede venstreorienteret propaganda imod udvisning af firakkerne, står det vist efterhånden helt klart, hvor infiltreret hele uddannelsessystemet er af den modbydelige 68-generation. Denne generations syge kosmopolitiske ideer er som en pest i hele systemet, og den pågældende rektor burde øjeblikkelig sparkes ud af Køge Gymnasium. Naturligvis er det strømmet ind med klager over rektorens politiske propaganda fra de forældre, der overværer det skandaløse optrind. og mange har rejst kravet om rektorens afskedigelse. Men hvis det går som det plejer, så sidder der andre 68'ere i systemet, der nok skal sørge for at redde ham. Der trænges virkelig til en ordentlig udrensning i uddannelsessystemet. Den 2. juli udsendte Dansk Folkeparti følgende pressemeddelelse. Citat. Anna Rosbach Andersen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, Advar unionstilhængerne mod at glæde sig for tidligt over den tyske forfatningsdomstols principielle accept af Lissabon Traktaten, for der er tale om en accept med stærke modifikationer. Før tilhængerne starter en festab, bør de læse alt det, der er skrevet med småt. Først og fremmest skal den tyske forbundsdag vedtage yderligere vigtig national lovgivning, før Lissabon Traktaten kan ratificeres. Hvilket betyder, at en ratifikation ikke kan finde sted, før der er skabt tilstrækkeligt lovgrundlag for forbundsdagens deltagelse i overensdelse med forfatningen, siger Anna Rosbach Andersen. Det er helt rigtigt, at den tyske forfatningsdomstol har sagt ja, men den kræver samtidig, at det nationale tyske parlaments ret til at deltage bliver styrket. Det kan ikke tolkes som anden end en sejr til de mange skeptikere, som netop har advaret mod at de nationale parlamenter bliver sat ud af spillet, som følger Lissabon-traktaten. Domstolens afgørelse underbygger dermed de nationale parlamenters rolle, siger Anna Rosberg Andersen. Forfatningsdomstolen kræver i sin kendelse direkte et nyt regelsæt, som stadfæster de to tyske parlamentskammeres ret til at stanse, afprøve og udbygge EU-direktiver. Dermed skal der garanteres en dialog mellem Berlin og Bruxelles, hvor der før kun var taler med indvejskommunikation fra EU. De danske unionstilhængere vil gøre sig selv en stor tjeneste ved i den kommende tid at sætte sig grundigt ind i den tyske forfatningsdomstolskendelse, for den vil uden tvivl få stor betydning for udviklingen i EU, siger Anna Rosberg Andersen. Citat slut, og det var en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti. ha under John Jynke Nielsen har nu formuleret et manifest angående deres holdning i opgøret med indvandrerbanderne. Rokkerne kalder heri deres modstandere shakaler og skriver blandt andet følgende, citat Shakalerne findes hovedsageligt blandt folk af arabisk herkomst. Alt andet ville være forkert at påstå. Shakalerne er nemme at genkende med deres stupide holdninger og feje handlingsmønstre. Kulturberigelse er sjakalerne bestemt ikke en del af, og der er snarere tale om rendyrkede tabere med påtaget offerrolle. Aldrig i livet bør man bøje hovedet for sådan noget menneskeligt affald, skriver de danske rockere. Citat slut. Og ifølge de danske medier er der nu bekymring i de herskende kredse. Medierne skriver blandt andet følgende citat. Politie, eksperter og politikere frygter, at bandekrigen breder sig efter rockerlederen Jørn Jünke Nielsens vrede udfald mod indvandrere. Fra en krig mellem kriminelle grupper til en etnisk konflikt i stil med de rasuroligheder, der har udspillet sig i andre europæiske storbyer. Sådan frygter politi, eksperter og politikere, at den verserende fejde vil udvikle sig, efter at Hells Angels leder Jørgen Jynke Nielsen i hårde vendinger har angrebet indvandrere. Han bærer ved til et åndssvagt bål. Jynke puster til en ild, men i vores øjne handler dette ikke på nuværende tidspunkt om en etnisk konflikt, siger chef-politiinspektør Per Larsen fra Københavns Politi. Citat slut. Men det er idioti, hvad politiets chef-politiinspektør Per Larsen her siger. For det er ikke rokkerne, der bærer ved til et åndssvagt bål. Det er politikerne. som har gjort dette, ved at tillade og fremme indvandringen fra den tredje verden til Danmark, har politikerne skabt grundlaget for den racekrig, der uundgåeligt vil komme før eller senere, og det ansvar kan politikerne ikke bare tør af på nogle danske borgere, der ønsker at forsvare sig mod de fremmedes brutale gadeterror. Det er politikernes helt personlige ansvar, når de fremmede angriber danskerne. For politikerne har lukket de fremmede ind i landet, uden at spørge danskerne. Så politikerne hæfter personligt for de fremmedes opførsel, og den er sandelig ikke for smuk. Det er ikke mindst den forbryderiske opførsel, som mange fremmede stiller til skue, der sikrer det kommende opgør. For som Jørgen Jynke Nielsen siger, så vil danskerne ikke længere finde sig i, at blive terroriseret af de fremmede. Og det er en ren illusion i politiets ledelse, hvis man tror, at man kan undgå en etnisk konflikt, når der findes over en halv million fremmede fra den tredje verden i Danmark. Og så er det ligegyldigt, om nogen siger det ene eller det andet. Det er simpelthen alene de mange fremmedes tilstedeværelse og deres forbryderiske optræden her i landet, som efterhånden vil fremkalde en rasekrig, og ikke bare nogle i øvrigt velmotiveret ord om de fremmede. Konflikten må nødvendigvis komme i denne situation, og den kan kun forhindres med en hurtig hjemsendelse af de mange fremmede. Hjemsender man ikke de fremmede, så har man også samtidig accepteret opgøret, for så vil opgøret uundgåeligt komme, og når det kommer, så vil Per Larsen og hans politi intet kunne stille op. Hvor mange steder kan politiet være på en gang? Ikke ret mange steder. Og 10.000 betjente er alt for få til at beherske landet, når opgøret kommer. Særligt tydeligt bliver dette, når man undersøger sagen og finder ud af, at det danske politis daglige operative styrke ikke overskrider 2.000 mand i hele landet. Nej, hvis chef politiinspektør Per Larsen virkelig var en klog mand, så anbefalede han de danske politikere, at få de fremmede sendt hjem allerede nu, så opgør kunne undgås. For er der ingen fremmede, så er der naturligvis heller ikke noget grundlag for en etnisk konflikt. Det er logik. Og så oplyser Poul Vinter Jensen følgende, citat, Messer Smith på rette kurs. Ifølge Ridsav den 30. juni forventes det, at Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt står til at træde ind i en ny EU-kritisk gruppe i Europaparlamentet, der forventes at blive dannet officielt den 1. juli. De afgørende partier i gruppen bliver det EU-kritiske britiske parti UK Independence Party og det nationale separatistiske Liga Nord med base i Norditalien. Ifølge pressechef for UK Independence Party Gavin Tawler siger hans mavefornemmelse at Messerschmidt også vil tilslutte sig Gruppen vil ifølge Gavin Tauler omfatte 31 parlamentarikere fra otte lande og får formodentlig et navn der indeholder ordet frihed og måske også demokrati Det er udmærket at det er politiske kræfter der respekterer det nationale og de mindre folk rundt om i Europa Det er her man passende kan bruge overskriften Intet folk er et mindretal. Et hvert folk er et flertal i sig selv. Det er denne tænkning, der er brug for i det store EU. Det vil glæde mig, hvis Morten Messersmith vil gøre sig til talsmand for denne overskrift. Citat slut. Og det var så et indlæg fra Paul Winter Jensen. Og han oplyser desuden at, citat, Ifølge The Daily Telegraph vurderer tænketanken Kivitas, at det ikke blot er i de største byer som London, Birmingham og Manchester, der har sharia-domstol. Ifølge en undersøgelse vurderer Kivitas, at der findes mindst 85 sharia-domstole i Storbritannien. I flere moskéer findes uofficielle domstole, hvor imamer dømmer i hverdagsstridigheder, og tænketanken vurderer, at det er usandsynligt, at kvinder bliver dømt med lige rettigheder. Lederen af Kivitas, David Green udtaler: Hele systemet sniger sig ind på os uden at nogen egentlig opdager det. Ærkebiskopne Canterbury Rowan Williams skabte stor debat sidste år, da han sagde, at det synes uundgåeligt at anerkende dele af sharia i det britiske samfund, for eksempel i sager om skilsmisser. Men det er ikke blot i Storbritannien denne proces er i gang. Sidste år udtalte en politiassistent fra Fyn at op til 90% af anmeldelserne fra voldsmosebebyggelsen bliver trukket tilbage, fordi imamer går ind i sagerne. Citatslut Den 24. juni skrev Søren Kraup blandt andet følgende i kristelig dagblad. Citat. Jeg har lyst til at sige til disse bedste forældre fra asyl, som sender mig håndskrevne breve for at minde mig om mit menneskelige ansvar. I skulle virkelig skamme jer. Da jeg forleden kom ind på mit kontor på Christiansborg, lå der på mit skrivebord en række håndskrevne breve til mig. De var sendt af nogle, der kaldte sig bedste forældre for asyl, og de pålagde mig med stor inderlighed at tænke på mit menneskelige ansvar i forhold til de afviste asylsøgere. Bedste forældrene formanede mig indstændigt de opfordrede mig så indtrængende til at være lige som menneskelige som de selv. De henviste til irakerne i Brorsunds Kirke på Nørrebro og skrev, at jeg måtte gribe i min egen bam og overveje, om jeg med min samvittighed i behold kunne sende disse stakler tilbage til Irak. Samme dag bragte Ekstrabladet en stor reportage om irakere, der rejste fra Kastrup til Bagdad for at holde ferie i Irak. Jamen er det ikke farligt, spurgte avisen. Slet ikke, svar Irakernes smilende. Der er sikkert og dejligt i Irak, og det eneste vi er bange for er varmen. Det er med andre ord et bedrag, vi er ude for i Brorsunds Kirke, og med dem, der demonstrerer til fordel for de afviste irakiske asylsøger. Et fremt bidrag. og et meget fromt bedrag for hele meningen med disse bedsteforældre fra asyl med mere, er tydeligvis at kunne pudse egen glorie og glæde sig ved at være mere menneskelig end os andre. Det er denne konklusion, jeg er kommet til, og jeg har haft mange år til at gøre den. Disse irakiske asylsøgere skulle virkelig skamme sig. De bruger deres spørgsmål som kanonføde eller pressionsmiddel imod den danske stat. De ved, at deres sager er behandlet lovligt og retsindigt. De ved, at det er domstolen på området, flygtningenævnet, der har afsagt kendelse om, at de skal rejse hjem, fordi de ikke er personligt forfulgte. De ved det, men de ved også, at Danmark hidtil ikke har kun sende dem hjem, fordi Irak ikke modtog tvangshjemsendte. Og da denne hindring er ryddet af vejen, allierer de sig med bedste forældre fra asyl for at fortsætte deres skamløse pression imod loverrætt i Danmark samt på bekostning af deres egne børns ved og vel. Jeg har lyst til at sige til disse bedste forældre fra asyl, som sender mig honskrevne breve for at minde mig om mit menneskelige ansvar. I skulle virkelig skamme jer. I er i en vær forstand falske og forlørende. For når I nu ved, hvordan sagen ligger, og hvad sagens virkelighed er, så er der om jeres optræden ikke andet at sige, end at I forfølger en personlig forfængelighed og selvretfærdighed. Jeres aktion henhører under godhedsindustrien. Kan alle se, hvor gode vi er? Dette er jeres formål og interesse. At puste jer op som de fariserer i jer. At dyrke jeres egen godhed uden sans for virkelighed, og næstenstav. Jeg ledes ved disse forlørende bedste forældre og frabeder mig deres håndskrevne plagerier, i hvilke de udstiller sig selv. Citat slut. Og det var så et uddrag af Søren Krobs bidrag i Christian Dagblad.